Tiana, primera hora. Bon dia i benvinguts al Tiana, primera hora. L'agrupació local del Partit Socialista de Catalunya ha proposat Esther Pujol com a candidata per les eleccions municipals. D'altra banda, gent pel progrés de Tiana ha ratificat Emili Muñoz com a cap de llista per aquests comicis. Tot seguit repassem aquest i altres temes en forma de titulars. L'assemblea local del PSC de Tiana ha proposat Esther Pujol com a candidata per les eleccions municipals del mes de maig. La regidora es convertirà la primera dona que opta l'alcaldia dins les files socialistes i rellevarà a Ferran Vallès Pinós, cap de llista de la formació, als cinc últims comissis locals. Emili Muñoz serà el candidat de gent pel progrés a les pròximes eleccions del maig. L'alcalde de Tiana, que repetirà per quarta vegada com a cap de llista de la formació, assegura haver assolit els objectius marcats en el pla de govern. L'Assemblea del partit ja ha ratificat la decisió. L'escola Lol Anglada de Tiana commemora amb diverses activitats el Dia Escolar de la No Violència i la Pau. Durant tota la setmana, els i les alumnes han estat treballant en diverses peces musicals, les quals seran interpretades en una concentració el proper dilluns a la plaça de la Vila. El cicle de teatre familiar Bambolín es torna aquest diumenge a la sala Albenis amb l'obra Informa Caputxeta, càrrec de la companyia de teatre Tita Lleire d'Arenys Amunt, Vinixiflat. Una bona oportunitat per conèixer una versió ben curiosa del que va passar al bosc tenebrós relatat al conte. I és l'últim divendres de mes i, per tant, és el dia del Club de Lectura a la Biblioteca Can L'activitat, conduïda per Toni Sala, està dedicada aquest mes de gener a l'escriptor i dramatur rus Mikhail Bulgakov. El mestre i la margarida és l'obra escollida per començar el 2011. Tiana, primera hora. Notícies. L'assemblea local del PSC de Tiana ha escollit per unanimitat Esther Pujol com a candidata per les eleccions municipals del mes de maig. La regidora es convertirà en la primera dona que opta l'alcaldia dins les files socialistes i rellevarà Ferran Vallespinós, cap de llista de la formació, als cinc últims comicis locals. La renovació dins el PSC tianenca ha arribat d'una manera tranquil·la, coherent i cohesionada segons Esther Pujol. Tres factors molt a tenir en compte en moments de desafecció política i que generen una perspectiva d'il·lusió molt gran per afrontar el repte del 22 de maig. El primer sentiment de la nova cap de llista socialista, després de ser escollida per l'executiva i ratificada per l'Assemblea Local, és a D'una banda, reconeix que assumeix una tasca de gran responsabilitat amb els tianencs i tianenques i amb el PSC, que ha confiat en la seva figura per encapçalar el projecte. D'altra banda, se sent orgullosa d'haver assolit aquesta responsabilitat des de la serenor i amb la cohesió que ha demostrat el Partit durant el procés d'elecció. Sentim, Esther Pujol. Agradó-la perquè, per una banda, eh, hi ha el vertigen d'assumir un repte d'aquest tipus, sobretot per respecte als meus conciutadans i conciutadans d'Aquitiana, és a dir, un vertigen de respecte, això és obvi. Eh, quan un es presenta o un es presenta en doncs, unes eleccions municipals és perquè genera unes expectatives i perquè tu creus que pots canviar el model de poble que que vols en funció de les expectatives que aquests ciutadans depositen amb tu, amb la qual cosa doncs, és obviar que hi ha un respecte, un respecte mutu. I, per altra banda, doncs, agradolça també perquè crec que era un deure de la nostra agrupació del PCC fer una transició tranquil·la. La candidata a l'alcaldia del PSC creu que Tiana té suficient maduresa política i considera que el lideratge femení obre noves oportunitats de gestió a l'Ajuntament en alguns aspectes com la cooperació o un diàleg de proximitat amb la ciutadania. Un cop nomenada Esther Pujol per encapçalar el projecte socialista, el partit inicia la configuració d'unes llistes, les quals han de presentar-se el 17 de març. En aquest procés, en què la formació i començarà a treballar de manera imminent, també s'intueixen aires de renovació. Sentim, Ester Pujol. És obvi que hi ha hagut companys i companyes que han treballat durant aquests anys darrers amb el nostre grup municipal, que no solament són regidors, hi ha moltíssima gent a darrere del nostre, de la nostra grupació, surtosament, perquè ens han treballat molt bé. Jo diria que és el grup polític aquí aquí a Tiana que estem més cohesionats, eh, tal com l'altre dia et comentava, tant a nivell de l'executivitat com del propi grup municipal, com a nivell de la base. Ester Pujol recorda que el Partit dels Socialistes de Catalunya sempre ha defensat els valors de la igualtat en el seu sentit més ampli i ha repassat noms rellevants de la formació al Barcelonès Nord, com ara May Tarqué, Isabel Marcuello o Núria Parlón. Emili Muñoz serà el candidat de Gent pel Progrés en les pròximes eleccions del mes de maig. L'alcalde d'Atiana, que repetirà per quarta vegada com a cap de llista de la formació, assegura haver assolit els objectius marcats en el pla de govern. L'Assemblea del Partit ja ha ratificat aquesta decisió. Emili Muñoz aspira a sumar un regidor més i d'aquesta manera continua amb la progressió que ha viscut a les tres darreres legislatures. En aquest sentit, no té mal desgast que li pugui suposar a la formació haver estat en el govern. Penso que el que hem fet és un factor... De positiu. Si no hagués arribat jo a aquesta conclusió no em presentaria. Diria bé, hem fet el que hem pogut, no la m'hansaltada, hem, hem tingut inexperiència, no ens ha pogut fer-ho bé, la crisi ens ha menjat i per tant ens doncs, ho sento, però no, no puc presentar-me amb un balanç positiu. No és el cas. Sense voler entrar en el terreny de les oposicions, Emili Muñoz assegura que un cop s'hagin celebrat les eleccions, caldrà veure quines són les fórmules per formar govern. Satisfet de la coalició amb Convergència i Unió, durant aquests quatre anys, el candidat de Gent pel Progrés no descarta noves aliances amb altres formacions. A partir d'ara, la formació iniciarà el procés de configuració d'unes llistes que apostaran per la continuïtat de Joan Pau Hernández, Ferran Pascual i Maria Antònia Fort al capdavant del projecte de Gent pel Progrés de Tiana. Sentim, Emili Muñoz. Puguem continuar els quatre regidors actuals. Aquesta és la primera proposta i oferta i reflexió que farem. Lògicament això dependrà doncs, de les situacions professionals, personals i familiars de cadascú perquè el cost que té en un poble aquests aspectes professionals i familiars és alt i mirarem doncs, si tots podem continuar o si algú té alguna dificultat especial. Però la voluntat per part meva i que l'assemblea aprovi és adreçar-se a les altres tres persones i dir pots i vols, doncs endavant. Fent un repàs a les seves accions de govern, Emile Muñoz se sent especialment enorgullit per haver ampliat l'oferta educativa en tots els nivells i per les polítiques de medi ambient i urbanisme sostenible desplegades. Tiana, primera hora.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 han estat treballant en diverses peces musicals, les quals seran interpretades en una concentració el proper dilluns a la plaça de la Vila. Com cada any, el centre educatiu inclou algun dels elements de la cultura per la pau dins el programa docent amb la intenció de fomentar els valors de la solidaritat entre els joves tianencs. La temàtica escollida per aquest 2011 ha estat la música. Des de fa mig segle, diferents composicions, cançons i músics, tant de la música clàssica com popular, han fet una crida al desarmament a través dels seus treballs. La directora de l'escola LOL Anglada, Núria, Caminovas explica les activitats que s'han realitzat als centres durant aquesta setmana. Doncs a partir de l'aprenentatge d'unes cançons sobre la pau, eh, hem treballat el text de les cançons i tots els valors que elles defensaven. Això cada grup, segons les edats, hauran aprofundit més o menys amb aquests temes, però en realitat aquesta vegada el que hem fet és utilitzar la música com a eina per difondre els valors de la pau conscients que no es tracta d'una celebració més, els docents han dedicat bona part del seu temps a introduir l'educació per la pau i els drets humans dins els centres educatius. Una manera de fomentar la convivència pacífica i respectuosa en l'àmbit escolar i que ha comptat amb el suport de tota la comunitat educativa. En aquesta iniciativa també hi participen els pares, mares i entitats de la vila que col·laboren les activitats organitzades pel centre. Enguany, l'acte central és la concentració del pròxim dilluns a 3.45 del matí a la plaça de la vila. Núria Minovas ens dona més detalls sobre aquesta trobada en la qual es posaran en pràctica les activitats que s'han treballat aquesta setmana. L'acte doncs, és una concentració de tots els alumnes de l'escola, juntament amb pares i mares, i en principi consisteix en, en un acte que cantarem les cançons que s'han treballat, és a dir, que la, la música serà una eina de treball sobre la pau, i aleshores a partir d'aquí els alumnes llegiran unes reflexions que han fet aquests dies a la classe i també hi ha una col·laboració de l'Escola de Música i Dansa. La celebració del Dia Escolar de la No Violència i la Pau es realitza durant aquesta setmana i des de fa 47 anys coincidint amb l'aniversari de la mort del Mahatma Gandhi. Tiana Primera Hora, l'informatiu matinal de Ràdio Tiana. Tiana Primera Hora, notícies. El cicle de teatre familiar bambolina es torna aquest diumenge a la sala Albenis amb l'obra Informa Caputxeta, a càrrec de la companyia de teatre Tita Lleira d'Arenys de Munt, Vin Xiflat. Una bona oportunitat per conèixer una versió ben curiosa del que va passar el bost tan relatat al conte. és la primera obra d'aquest 2011 dins el cicle Bambolines, però l'essència continua a ser la mateixa, que l'han convertit en una de les cites ineludibles dels caps de setmana a Tiana. En aquesta ocasió el públic grans i petits descobriran a través d'una obra de titelles què va passar de veritat entre la caputxeta i el llop, i ho faran a través del testimoni d'un periodista que sembla tenir diverses exclusives sobre la història que fins ara desconeixem. El director de la companyia Vinixiflat, Biel Porcel avança alguna de les pistes de l'informe que publicarà el reporter Pere Flash el diumenge a la sala Albenis. Una farsa per titelles en forma de publicar reportatge. És el nostre titella reporter, el nostre titella presentador, en Pere Flash que viatja al bosc tenebrós i es troba doncs amb tot aquest personal, amb la caputxeta, el llop, els caçador, l'àvia... I, bé, i enfoca la història des d'un altre punt de vista. No? Potser el llop no està tan ferotge, potser la caputxeta no està tan innocent, potser, no sé, eh, eh, s'haurà de veure, no? Eh, per això hi enviem el, en Pere Flash que, que ens informarà de, del seu punt de vista. No sabem si el llop era tan dolent i la caputxeta tan ingenua, però segur que els espectadors descobriran una versió del conte fins ara desconeguda. L'informe caputxeta és l'últim treball de Viní Xiflat, una companya d'atitelles amb un llar recorregut pels escenaris de tot Catalunya. Ja fa més d'un quart de segle que viatgen amb els seus inseparables personatges i diumenge seran per primera vegada Tiana sentim via el porcel. El 2010 van fer els 25 anys de la nostra història i portem, no sé més de quasi 4.500 representacions amb aquest amb aquests anys i hem muntat uns 14 espectacles diferents i, i mira anem fent itelles pel mónem ens ho passem bé procurem que la, la gent passi una estona feliç i a sobre doncs, de vegades ens paguen i tot estem molt contents de fer el que fem i, i, de, i de que la gent encara ens aguanti després de tants anys per conèixer tots els detalls d'un dels secrets més ben guardats dels contes populars, només cal anar a la sala al Benis aquest diumenge a les 6 de la tarda. El preu de l'entrada per gaudir d'aquest espectacle de titelles és de 3 euros. Sí. És l'últim divendres de mes i, per tant, és el dia del Club de Lectura a la Biblioteca Can Baratau. L'activitat, conduïda per Toni Sala, està dedicada aquest mes de gener a l'escriptor i dramaturg rus Mikhail Bulgakov, el mestre i la margarida és l'obra escollida per començar el 2011. La novel·la escrita durant els anys 30 és una de les obres més rellevants de la literatura contemporània i destaca per la seva diversitat d'estils en un mateix llibre. Aquesta popular sàtira soviètica relata la visita del diable en una societat atea on sembra el caos a mig d'un poble sufocat pel burocràtic ordre social. De fet, Mikhail Bulgakov considerava que no podria arribar a publicar-se mai degut a les imposicions d'un règim stalinista que obligava a escriure sobre l'enaltiment dels valors obrers. Tot i això, la novel·la ha esdevingut un dels clàssics de la literatura russa i el conductor del Club de la Lectura, Toni Salà, el compara en rellevància i qualitat al Quixot. Està diguem, en la línia del que seria una cosa semblant al Quixot, és a dir, una novel·la que barreja la ficció i la realitat i que no saps gaire en quin, en quin món et trobes, que està plena de, de suggeriments i plena d'imaginació, i que, a més a més, és tot una crítica sobre la manera de veure el món que, que es donava, bé, bueno, que es dona sempre, però que es donava molt en el moment en què va ser redactada, que és durant els temps més durs de l'estalinisme. Bulgakov va començar a escriure la novel·la el 1928, però va cremar el primer manuscrit, i al 1930, al veure que la Unió Soviètica no podia tenir cap futur com a escriptor, va decidir exiliar-se. Un any més tard va reemprendre l'escriptura, però no va ser fins al 1940, i gràcies a l'ajuda de la seva dona, que transcrivia el que Bulgakov dictava, quan es va acabar la quarta versió de l'obra. Per desgranar tots els detalls d'aquesta novel·la de gran complexitat i rellevància dins la literatura universal, teniu una cita aquesta tarda a partir de les 7 a la Biblioteca Can Baratau. Ràdio Tiana, notícies, esports. L'actualitat esportiva d'aquest cap de setmana ve marcada pel difícil partit que tindrà el pasquet Tiana davant l'escala per intentar una setmana més la sala liderat que ostenta l'Argentona. També tindrà un compromís important al vòleg Tiana que buscarà situar-se entre els quatre primers classificats que donen accés a pujada de categoria. Comencem amb el basquet Tiana, que després d'aconseguir guanyar en l'estrena de Sergio Escorihuela com a tècnic, voldrà seguir pressionant a l'Argentona al capdavant de la classificació. Aquest dissabte, a dos quarts de nou, rebran a l'escala, tercer classificat, que serà un rival complicat per mantenir la segona posició. Escorihuela destaca la figura d'Antoni Espinosa, exjugador ACB, como la clau del bon moment dels gironins. El partido de Ida era un equipo bastante alto, pero se ve que hicimos... Bueno, los niños hicieron un partido muy completo, sobre todo estuvieron muy, muy acertados de cara a canasta, y se ganó cómodamente. Ahora, también es verdad que creo que desde hace unas jornadas han fichado a Espinosa, el ex de la Peña, y desde que ha fichado por ellos no han preso ningún partido. En Futbol Sala, la Conrèria tindrà aquesta setmana un duel important a la part mitjana de la classificació contra la Unió Esportiva a les Fons, que es troba a dos punts per damunt. Serà una bona ocasió pels tianecs de pujar posicions i apropar-se a la zona d'ascens, de la qual es troben només tres partits de diferència. Acabem amb el Centre Cultural i Esportiu Tiana, que rebrà aquest cap de setmana la visita del Calella, que es troba a dos punts per sota la taula i la victòria suposaria allunar-se de la zona de perill i pensar amb més tranquil·litat a la permanència. De 6 a 10 del matí, Tiana primera hora. L'entrevista Emili Muñoz serà el candidat de Gent pel Progrés a les pròximes eleccions del maig. L'actual alcalde de Tiana, que repetirà per quarta vegada com a alcaldable de la formació, considera que la tasca feta al que davant del govern municipal ha estat positiva. Per saber quina és la valoració d'aquesta notícia, donem la benvinguda a Emili Muñoz. Eleccions del 22 de maig. S'ha desvetllat l'incògnita. Gent pel Progrés ja té candidat i aquest candidat és Emili Muñoz, que repeteix per quarta vegada. Clar, sona, Déu-n'hi-do, quatre vegades ja, però aquesta decisió arriba després d'haver de estat com a alcalde. La primera vegada que es presenta a la reelecció, en aquest cas, un cop havent estat alcalde. Content, satisfet d'aquesta decisió que ha pres la gent pel progrés? Bé, eh, diguem que sí, tot i que personalment, doncs, eh, la veritat, jo l'expectativa que tenia en els temps passats és que amb tres mandats, doncs ja havia fet prou esforç i servei al poble, eh, vuit anys en l'oposició i quatre anys en el govern, però és esclar, eh, a la primera elecció que em vaig presentar em vaig centrar jo sol, a la segona vam passar a tres, la tercera a 4. ens ha portat a governar, a tenir l'alcaldia amb el pacte en convergència, Bé, clar, aquesta expectativa no és la que tenia fa uns anys i, per tant, eh, en fi, penso que que fent una valoració, almenys una autovaloració positiva del que hem fet aquests quatre anys, perquè si no, no em presentaria, toca eh, poder-se presentar a la revàlida davant del poble i mirar d'arribar a cinc i amb aquesta escala de creixement que ha tingut gent pel progrés de Tiana. Per tant, primer projecte, primera idea, és augmentar el nombre de regidors, arribar als cinc regidors. Sempre és l'ambició de qualsevol grup que es presenta, i més en el nostre cas que hem tingut aquesta, aquesta línia ascendent. Pensem que després d'haver governat quatre anys, amb les dificultats que ens han hem tingut el, en l'entorn econòmic i institucional, i tota l'obra que hem fet, l'acció de govern que hem fet, òbviament eh, amb un mèrit compartit amb el soci que ens hem entès prou bé, doncs eh, ens porta a tenir aquesta sana ambició de dir bé, eh, des de l'oposició hem crescut per les coses positives i les propostes eh, que hem fet per Tiana, més ara que hem pogut realitzar-les la... idees principals que teníem des de l'oposició les hem pogut realitzar des del govern i per tant demanarem la confiança dels que ens van votar i ha altra gent nova que ens sembla que la podem convèncer uh -huh. Ara parlarem de la configuració de llistes que haurà de ser els propers mesos les properes setmanes de fet perquè ja arriben les eleccions estan molt a prop no estem que el creixement s'havia produït mentre gent pel progrés era partit de l'oposició no estem que ara havent estat en el govern això sigui un factor de desgast? No, perquè penso que el que hem fet és un factor de positiu. Si no hagués arribat jo a aquesta conclusió, no em presentaria. Diria, bé, hem fet el que hem pogut, no l'hem encertada, hem tingut inexperiència, no hem pogut fer-ho bé, la crisi ens ha menjat i, per tant, doncs, ho sento, però no, no puc presentar-me amb un balanç positiu. No és el cas, i estic enormement satisfet del que hem fet amb coherència amb els 8 anys que vam fer a l'oposició més encara perquè hem tingut una situació de descens econòmic generalitzat que no és només el que no hem ingressat a Tiena pensa que en el 2006 van ingressar 1.050.000 euros de l'activitat de, la, de la construcció aquest any ingressarem 50 o 60.000 euros mm? No només per això, sinó perquè totes les altres administracions encara han tingut més crisi d'ingressos i, per tant, ens ha repercutit l'Estat, la Generalitat, la Diputació, l'àrea metropolitana, ens ha repercutit en negatiu. Amb aquest panorama, haver creat el casal de joves, haver creat l'escola de música i dansa, ampliar l'escola municipal, eh, municipal Bresol, eh, mantenir tots els valors culturals, artístics, els festivals que han pogut mantenir amb reduccions, amb estalvi, però amb la qualitat i amb la dinàmica social que hem pogut mantenir. Eh, arranjar l'espai públic de la manera que s'ha fet, promoure dues noves promocions d'habitatge social. Bé, mm, estem molt satisfets. Hi ha coses que les teníem previstes que pensàvem que es podrien fer i no s'han fet. I donarem tota l'explicació al per no s'han fet, eh? que tenen a veure sobretot amb qüestions econòmiques i altres amb el timing de que no tot es pot fer en 4 anys. Uh -huh. Ara arriben aquests mesos de començar a configurar llistes de tenir els noms dels qui podran ser regidors o regidores i ha previst fer renovació de cares o es continuarà la mateixa línia que s'ha treballat durant aquests darrers quatre anys? A veure, la meva proposta inicial que farem ja aquesta nit en l'assemblea de gent és que eh, puguem continuar els quatre regidors actuals. Aquesta és la primera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 i eh, després no doncs, s'amplià la llista amb altres persones noves. Eh, I si algú dels tres eh, dels quatre actuals, doncs, algú no pogués per raons personals, doncs miraríem doncs, de fer aquesta renovació. Però eh, nosaltres farem els set primers. ja ens agradaria treure 7, però això és més complicat. però set primers que puguin en un moment o un altre estar disposat perquè els mandats són llargs, i les vides personals i familiars, com he dit abans, poden obligar a canvis, com ens ha passat a tots els grups en els darrers anys. Per tant, eh, els 4 o 5 primers, amb la voluntat de sortir directament, i dos o tres més amb disponibilitat de que en qualsevol moment poguessin estar disposats entre l'Ajuntament i esperem que també en el govern. I sobretot regidors eh, que saben eh, quina és la situació, que saben que serà difícil fer un programa electoral amb promeses difícils d'assolir, perquè tal com està la situació econòmica doncs no és fàcil fer promeses en aquest temps. De fet, diríem que són les eleccions municipals en els quals més s'haurà de parlar de consolidació i de fer més amb menys recursos. Exactament. Aquesta és la nostra idea que, d'altra banda, l'hem practicat, si més no, aquests darrers dos anys. Eh? Eh, I ens sembla que no sempre eh, créixer, prometre més, i més obra i més cosa, és signe d'un bon projecte. Eh? Eh, consolidar, millorar qualitativament reformar processos de, de cohesió social, de participació en el poble, d'una dinàmica cultural i artística positiva. Eh, això es pot fer d'una manera que no és molt costosa. D'altra banda, eh, els projectes de gran inversió i de despesa ordinària important doncs ja els hem fet, almenys a la nostra visió del poble, tant els urbanístics com els equipaments culturals, i en aquest sentit eh, no ens significarà ara necessitat de fer grans inversions, sinó de manteniment i imaginació. Uh -huh. Posant-nos en el tren de les suposicions, ja sé que als polítics no, no els agrada molt entrar en aquests terrenys, uh -huh. però situem-nos el 23 de maig eh, en un context en el qual eh, Gent pel Progrés eh, torna a tenir quatre regidors i torna a tenir la clau de govern a través del pacte. Hi ha alguna predisposició amb Convergència Unió després d'haver guarnat durant 4 anys o es posa el comptador a 0 i s'obren totes possibilitats de pactes? Bé, el 23 de maig, dilluns, a les 8:30 tinc classe d'història a l'Institut Enric Guarnas de Badalona. Això segur. Eh? Per tant, aquest serà el meu 23 de maig i al vespre doncs segurament ja començarem a parlar. Nosaltres farem la mateixa estratègia que hem fet a les 3 vegades anteriors que m'he presentat. Dialogar amb tothom prendre mides de quines són les principals coincidències programàtiques i eh, prendre constància també de quines són les principals eh, proximitats personals, confiança i capacitat de treball en conjunt. Eh? Per tant, programació, programa eh, de, de govern pel poble i capacitat d'entesa i de complicitat personal i política entre els grups. Ho farem amb, amb tothom que hi entri i eh, d'això a partir dels resultats i d'això en traurem les conclusions que calgui lògicament quan has col·laborat i treballat intensament amb unes persones i has aplicat un programa que ha sigut molt fidelment complet doncs ja parteixes d'un bagatge eh, molt positiu mm. amb els altres no has tingut aquest bagatge però també es podria crear per tant aquesta és la nostra posició d'entrada i posant-nos en un dels pitjors casos que podria ser per la formació, quatre anys a l'oposició eh, tornarien a ser factibles, és a dir, s'enfrontarien amb, amb il·lusió també? Sí, perquè hem fet, ja ho he fet moltes vegades, jo penso que la continuïtat a la gent que li hagi interessat o que li hagi agradat el, totes les polítiques culturals, educatives eh, i mediambientals que hem fet, Eh, ens sembla que veurà també que és molt important la continuïtat dels programes polítics i de les persones, de vegades, no? Per tant, esperem que això puguem continuar, que es pugui consolidar. Quatre anys són molt pocs, són molt pocs. Eh? Per tant, també ja demanem una mica comprensió perquè errors, o més que errors, que també hem tingut, no?, insuficiències de compliment d'alguns aspectes és que en 4 anys no es pot fer tot i menys quan han rebaixat el, els ingressos d'aquesta manera no? per tant, ens sembla ens fa il·lusió poder continuar aquesta obra de govern i consolidar-la que com a mínim són 8 anys bé, si els pactes i els resultats electorals això no ho fes impossible, possible doncs intentàvem de la, des de l'oposició que no es desfés l'obra ens sembla tan important, cultural, social i mediambiental, que hem fet en aquests quatre anys. Uh -huh. Hem conegut just avui que l'única cara nova que hi haurà en aquestes eleccions com a cap de llista serà del PSC, tant Enric Nolis com Jordi Gorra Patiran, em refereixo als partits que tenen representació a l'Ajuntament, uh -huh. però al PSC sí que hi ha un canvi, un canvi important, perquè després de cinc, uh, cinc vegades uh, de cap de llista Ferran Vallespinós dona pas a Ester Pujol. Hi haurà moltes cares noves al PSC. Bé, és un canvi molt important, però això depèn dels partits, de cada partit, i no tinc per què fer cap valoració, i ja es veurà en el seu moment el que significa aquest canvi o no, però respecto enormement, en fi, la decisió, no solament la decisió, sinó el m'estalvio l'opinió perquè no em toca, no? En tot cas, cares noves als propers quatre anys, i, i també m'agradaria acabar amb una valoració del que va passar aquest passat cap de setmana a, a Tiana, Uh, entitat pel Progrés Municipal que consolida el seu projecte, que referma la coalició amb Iniciativa per Catalunya als Verds. Suposo que també va ser un bon impuls, no?, per acabar de prendre aquesta decisió de, de presentar-se a la, la reelecció. Sí, per entesa, pel Progrés Municipal va ser una assemblea molt important perquè estem a, a quatre mesos de la selecció municipal i perquè venim de dos mesos anteriors de les autonòmiques. Mm? i eh, Entesa del Problema Municipal des de fa 3 anys és un partit polític autònom, independent, com, com qualsevol altra. i eh, vam reformar la coalició d'igual-igual -igual amb iniciativa per les municipals pensa que en les autonòmiques no va haver-hi acord entre la direcció de l'Entesa del Problema Municipal amb la direcció d'iniciativa i no va haver-hi coalició en les autonòmiques eh, Entesa del Problema Municipal es va, va donar llibertat de vot, no? En canvi, per les eh, municipals, que és on portem més de col·laboració, doncs es va refermar per unanimitat, cosa també a ressaltar, de, de tots els municipis participants, aquesta coalició. Que, com saps, ens permet que l'Assemblea de Gent per Progrés de Tiana és absolutament sobirana, eh, amb aquest acord-iniciativa no es presenta com a tal en el poble, i simplement que la suma dels vots i regidors que tinguem aquí doncs, compta a nivell de les EPMs i iniciativa a nivell de Catalunya i de la província. Per tant, tenim la sobirania, tenim un suport eh, polític fora de, del poble i a la vegada doncs la confirmació de que a nivell de Catalunya ens hem consolidat després d'una etapa política de difícil per tots. Uh -huh. Doncs ara quatre mesos de feina intensa, preparació de llistes, de programes electorals... Hem sabut que avui l'alcalde Tiana també doncs, es presenta a la reelecció. N'hem volgut parlar amb ell. Améli Muñoz, moltes gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres. Moltes Adéu gràcies. Adéu-vos una